Розділ перший, день перший, понеділок, 15 жовтня. Він знову лежав у переповненій палаті шпиталю військової бази Кучі у В'єтнамі, а Сюзан схилилася над його ліжком. Така прекрасна, у накрохмаленому білому халаті. Вона шепотіла, прокинься, моряку, ти не мусиш померти. І коли він почув чарівні звуки її голосу, то майже забув про біль. Сюзан ще щось шепотіла йому на вухо, але голосно задзвенів дзвінок, і він не зміг розібрати її слів. Просягнувши руку, щоб протиснути її до себе, він відчув порожнечу. То був дзвінок телефону, і саме він остаточно розбудив Роберта Белламі. Він неохоче розплющив очі, не бажаючи розлучатися з баченим. Телефон поруч із ліжком продовжував наполегливо дзвонити. Роберт подивився на годинник. Чотири години ранку. Злий від того, що хтось перервав сон, він схопив слухавку. «Чорт забирай! Ви знаєте, котра зараз година?» Командер Беламі?» – запитав низький чоловічий голос. «Так». У мене повідомлення для вас, командире. Вам наказано до 6 ранку з'явитися до штаб-квартири Агентства Нацбезпеки у Форт Мід до генерала Хіліарда. Ви все зрозуміли, командире? Так. І ні, скоріше навіть ні. Командир Роберт Беламі повільно поклав слухавку телефону і замислився якого біса потрібна від нього Агентству національної безпеки, адже він служив у штабі військово-морської розвідки? І що за термінова така поспішність, якщо зустріч призначена на шосту ранку? Він ліг і знову заплющив очі, намагаючись згадати сон. Адже цей сон був таким реальним, і Роберт, звичайно, розумів, що викликаний був – він учарашнім дзвінком Сюзан. «Роберт!» При звуку її голосу в нього, як завжди, перехопило подих. «Привіт, Сюзан!» «У тебе все гаразд, Роберте?» «Звичайно, все чудово. А як живе сім'я грошових мішків?» «Будь ласка, не треба». «Добре. Як справи у Монте?» Роберт не міг змусити себе сказати у твого чоловіка, тому що не так давно і сам був її чоловіком. У нього все гаразд. Я просто хотіла сказати тобі, що ми деякий час будемо відсутні, так що ти нахвилюйся. Це було схоже на Сюзан. Роберт намагався говорити спокійно. Куди ви цього разу вирушаєте? Ми летимо до Бразилії на особистому Боїнгу 727 цього грошового мішка. У Монте там якісь ділові інтереси? Серйозно? А я думав, що він просто володіє цією країною. Будь ласка, Роберте. Вибач. Обидва кілька днів мовчали. Мені б хотілося, щоб настрій у тебе був кращим, сказала Сюзан. Так воно й було б, якби ти була тут. Мені хотілося б, щоб ти знайшов хорошу жінку і був щасливий із нею. Я вже знайшов прекрасну жінку, Сьюзан. Ця чортова грудка в горлі заважала йому говорити. І знаєш, що сталося? Я втратив її. Якщо ти посійно згадуватимеш про це, то я перестану тобі дзвонити. Раптом Роберта охопив страх. «Не кажи так, будь ласка». Вона була його життєвою силою. Він навіть і думати не хотів, що може більше ніколи не почути її. Роберт постарався надати своєму голосу безторботність і бадьорість. «Я збираюся вийти на вулицю, знайти якусь апетитну білявку і затрахати її до смерті». «Я хочу, щоб ти знайшов її. Обіцяю тобі це. Я дуже турбуюся за тебе, любий. Не варто, у мене справді все чудово. Він майже затихнувся від власної брехні, якби вона знала правду. Але він ні з ким не міг говорити про це, особливо з Юзом. Він і в думках не міг допустити, щоб вона шкодувала і жаліла його». «Я подзвоню тобі з Бразилії», – сказала Сьюзен. Потім настала довга пауза. Ніхто з них не міг говорити, бо їм треба було так багато сказати. Але було б краще, якби все це лишилося невисловленим. «Мені час, Роберте». Сьюзен. так, я люблю тебе, дитинко, і завжди любитиму». «Я знаю це, і теж люблю тебе, Роберте». І в цьому було все – і гіркота, і радість. Вони, як і раніше, так сильно любили один одного. «Ви така прекрасна пара!» – говорили йому усі друзі. «Що сталося?» Командир Роберт Беламі виліз із ліжка, і Босоніш пройшов через вітальню, де все нагадувало йому про Сюзан. Тут було з десяток фотографій їх із Сюзан застиглі моменти їхнього життя. Ось вони вдвох ловлять рибу в Хайлендс в Шотландії, стоять перед статуєю Будди в храмі Таїланду, їдуть в кареті по садах Борджія в Римі. На всіх фотографіях вони обіймалися і сміялися. Дві шалено закохані людини. Пройшовши на кухню, Роберт увімкнув кавоварку. Годинник на кухні показував 15 хвилин на п'яту. Повагавшись секунду, він зняв слухавку телефону і набрав номер. Після шостого гудку слухавку зняли, і він почув голос адмірала Вітакера. «Слухаю». «Адмірал, так, це Роберт. Вибачте великодушно, що розбудив вас, сер, але до мене зараз був якийсь дивний дзвінок із Агентства Нацбезпеки. З АНБ». «А що їм потрібне?» «Не знаю. Мені просто було наказано о шостій ранку прибути до генерала Хіліарда». У слухавці якийсь час сияла мовчанка. «Можливо, тебе переводять туди». «Цього не може бути. У цьому немає жодного сенсу. Чому вони?» «Цілком зрозуміло, що справа термінова, Роберте. Ти подзвониш мені після зустрічі з генералом?» «Я так і зроблю». «Дякую». На цьому їхня розмова закінчилася. «Не варто було турбувати старого», – подумав Роберт. Два роки тому адмірал пішов у відставку з посади начальника військово-морської розвідки. Точніше, його змусили піти. Ходили чутки, що як подачка ВМС США нагадали адміралу десь невеликий кабінет і запропонували займатися якимись дрібничними справами резервного флоту. Адмірал не знав поточних справ розвідки, але він був покровителем Роберта і найближчим у світі людиною, крім, звісно, Сюзан, а Роберту потрібно було з кимось поговорити. Після відходу дружини він замкнувся в собі, жив у якомусь вигаданому світі, в іншому вимірі, часі, просторі, Дивони с Юзан були щасливою подружньою парою, сміялися і любили один одного. «А може, все і не так», – подумав Роберт, – «просто я не уявляю, як все може бути по-іншому». Кава була готова, вона трохи гірчила, і Роберт подумав, що це, напевно, бразильська кава. Він узяв чашку із собою у ванну, де уважно подивився на себе уже у дзеркало. На вигляд, трохи за сорок, високий, стрункий, розвинений фізично, мужня особа, воляве підборіддя, розумні, прониклі в темні очі, темне волосся, довгий глибокий шрам на грудях, наслідок авіаційної катастрофи. Але все це в тому житті де була Сюзан, а в цьому її немає. Роберт поголився, прийняв душ і підійшов до шафи з одягом. Цікаво, що вдягати – морську форму чи цивільний костюм. Зрештою він вибрав темно-сірий костюм, білу сорочку та сіру шовкову краватку. Він дуже мало знав про Агентство національної безпеки. Лише те, що палац загадок як називали АНБ, стояв над усіма іншими американськими розвідувальними службами і був найтаємнішою з них. Що їм треба від мене? Гаразд, скоро з'ясую. Розділ другий Агентство національної безпеки ретельно приховане на території у 82 Акра у Форт Мід, штат Меріленд, і розташовується у двох будинках, які разом вдвічі найбільше комплексу ЦРУ в Ленглі, штат Вірджинія. Він був створений для забезпечення та захисту засобів зв'язку Сполучених Штатів, а також для збору даних електронної розвідки з усього світу. В агентстві працюють кілька тисяч людей, і туди надходить така кількість інформації, що обсяг документації складає щодня понад 40 тонн. Було ще темно, коли командир Роберт Белламі під'їхав до перших воріт. Перед ним була стіна висотою 8 футів, поверх якої проходив колючий дріт і караульна будка з двома озброєними охоронцями. Один із охоронців залишився у бутті, спостерігаючи за тим, як його напарник підійшов до машини. «Що вам завгодно?» – запитав охоронець у Роберта. «Командер Беламі на виклик генерала Хіліарда. Дозвольте подивитись ваше посвідчення, командер». Роберт Беламі витяг гаманець і дістав посвідчення офіцера військово-морської розвідки. Охоронець уважно вивчив посвідчення та повернув його Роберту. «Дякую вам, командири!» Він кивнув охоронцю в бутці, і ворота відчинилися. Охоронець у бутці підняв слухавку телефону і сказав «До вас слідує командир Беламі». Через хвилину Роберт під'їхав до воріт, що рухалися за допомогою електроприводу. До машини знову підійшов озброєний охоронець. «Командир Беламі?» «Так. Дозвольте, будь ласка, переглянути ваше посвідчення». Роберт хотів обуритися, але потім подумав. «Якого чорта обурюватись, адже це їхня водчина?» Він знову дістав гаманець і подав охоронцеві посвідчення. «Дякую вам, командире». Охоронець зробив якийсь непомітний жест, і ворота відчинилися. Роберт поїхав далі і побачив попереду третю стіну. «Боже мій!» – подумав він. «Таке враження, ніби я перебуваю в країні ос. Країна ос. казкове королівство, в якому проживають герої казок американського письменника-казкаря Лимана Френка Баума. До машини підійшов черговий озброєний охоронець. Роберт поліз за гаманцем, але охоронець глянув на номер автомобіля і сказав, «Їдьте, будь ласка, до адміністративного корпусу, командир. Вас там зустрінуть». «Дякую». Ворота відчинилися, і Роберт під'їхав до величезної білої будівлі, біля входу в яку, тримтячи на жовтневому вітрі, на нього чекав чоловіку цивільному. «Можете залишити машину прямо тут, командире?» – крикнув він. «Про неї подбають». Беламі залишив ключі в замку, запалювання та виліз із машини. Чоловікові, що зустрічав його, було за 30. Він був високий, хударлявий і блідий. Виглядав так, ніби роками не бував на сонці. Мене звуть Гаррісон Келлер. Я проведу вас до кабінету генерала Хіліарда. Вони увійшли до великого холу з високою стелею, де за столом сидів чоловік у цивільному. «Командер Беламі...» Роберт обернувся і почув клацання затвора камери. «Дякую вам, сер. Беламі повернувся до Келлера. «А що? Це займе в нас хвилину», – поспішно запевнив його Келлер. За 60 секунд на піджак Беламі прикололи синьо-білу картку з його фотографією. «Будь ласка, весь час носити цю картку, доки перебуватимете в будівлі». «Добре». Вони рушили вперед довгим білим коридором. Баламі зауважив, що з обох боків коридору з інтервалом у 20 футів у стінах було вмонтовано приховані камери. «Яка велика ця будівля?» – запитав Роберт. «Її площа – понад 2 мільйони квадратних футів, командир». «Що?» «Так, цей коридор – найдовший коридор у світі – 980 футів». У нас тут повна автономна система самозабезпечення. Є торговий центр, кафетерій, пошта, вісім закусочних, лікарня з операційним та зуболікарським кабінетом, відділення банку, хімчистка, взуттєвий магазин, перекарня та інше. Та тут ціле місто, подумав Роберт. Він знаходив це досить похмурим. Вони увійшли до величезної зали, заповненої безлічу комп'ютерів. Роберт здивувався. «Вражає, чи не так?» «Це лише один із наших комп'ютерних залів. У цьому комплексі на три мільярди комп'ютерів та шифрувальних машин. А скільки тут людей працює?» «Близько 16 тисяч». «Так якого ж біса їм треба від мене?» – подумав Роберт Беламі. Келлер підвів його до окремого ліфта, який відкрив власним ключем. Піднявшись на потрібний поверх, вони пішли іншим, довгим коридором і нарешті опинилися біля кабінетів, розташованих в кінці холу. «Сюди, командир!» Вони увійшли до великої приймальні, в якій стояло чотири столи для секретарів. Дві секретарки вже були на своїх робочих місцях. Гаррісон Келлер кивнув однією із них – вона натиснула кнопку, і двері до кабінету відчинилися з клацанням. «Проходьте, будь ласка, джентльмени!» «Генерал на вас чекає!» «Сюди, будь ласка!» – сказав Келлер. Роберт пішов за ним до робочого кабінету генерала. Селя та сіни великої кімнати були звуконепроникними. Вона була добре обставлена, прикрашена фотографіями та особистими речами. Було ясно, що господар кабінету проводить у ньому більшу частину свого часу. Генералу Марку Хіліарду, заступнику директора Агентства Нацбезпеки, було за 50. Дуже високий, з холодними сталевими очима, генерал був одягнений у сірий костюм, білу сорочку і сірою краваткою. «Схоже, я правильно підібрав одяг», – подумав Роберт. «Генерал Хіллярд – це командир Белламі», – сказав Келлер. «Дякую, що прийшли, командире. Можна подумати, що це було запрошення на чай», – майнула в голові у Роберта. Вони з генералом обмінялися рукостисканнями. «Сідайте, тримаю парі, що не відмовитися від чашки кави». «Так, сер, Схоже, що ця людина вміє читати думки. А ви, Гаррісон?» «Ні, дякую вам». Гаррісон сів у крісло, що стоїть у кутку кабінету. Генерал натиснув кнопку дзвінка, і чоловік зі східною зовнішністю вніс до кабінету тацю з кабником і данським печивом. Добр... Роберт зазначив, що на піджаку людини не було ідентифікаційної картки. Він розлив каву, що чудово пахла. «Як ви п'єте каву?» – запитав генерал Хілярд. «Чорна, будь ласка». На смак – Напій був чудовим. Двоє чоловіків сиділи в м'яких шкіряних кріслах і дивилися один на одного. Директор попросив мене зустрітися з вами, сказав генерал. Директор Едвард Сандерсон людина легенда в шпигунських колах блискучий, безжальний мастер за кулісних хентрих, що здійснив низку зухвалих операцій по всьому світу. Людина, яка рідко показується на публіці, про яку говорять пошепки, «Як довго ви служите у відділі військово-морської розвідки 17-го округу командире? запитав генерал Хіллярд? Роберт прийняв його гру. Він готовий був посперечатися на місячну платню, що генералу відомий день і час його надходження на службу до військово-морської розвідки. 15 років. А до цього, як мені відомо, ви командували ескадрилією морської авіації у В'єтнамі. Так, сер. Там вас збили, і лікарі не очікували, що ви видеретесь. Лікар тоді сказав, забудьте про нього, він не виживе. Роберт приречений. Такий біль неможливо було переносити. І тоді над ним схилилася Сьюзан. Відкрий очі, моряку. Ти не мусиш померти. Він змусив себе розплющити очі і крізь пелену болю побачив найпрекраснішу жінку, яку йому колись доводилося бачити. У жінки було м'яке округле обличчя, госте чорне волосся, блискучі карі очі, промениста посмішка. Він спробував заговорити, але це було вище його сил. Генерал Хілярд щось сказав. Роберт відвернувся від своїх домок і повернувся «В реальність! Перепрошую, генерали!» «У нас виникла проблема, командире, і ми потребуємо вашої допомоги!» «Слухаю, сер!» Генерал підвівся і почав ходити по кабінету. «Те, що я зараз скажу вам, є таємним!» «Зрозумів вас, сер!» «Учора в швейцарських Альпах розбився метеозонд НАТО. На зонді встановлено кілька експериментальних військових приладів, суворо засекречених. Роберту все ще було незрозуміло, куди він хилить. Швейцарська влада зняла ці прилади з метеозонду, але, на жаль, на місці падіння зонду опинилися свідки. Дуже важливо, щоб жоден із них не проговорився про те, що бачив, оскільки інформація може потрапити до інших країн. Ви мене розумієте? Думаю, що так, сер. Ви хочете, щоб я поговорив зі свідками і попередив їх про необхідність не поширюватися на те, що вони бачили? Не зовсім так, командире. Тоді не зрозуміло. Я хочу, щоб ви просто розшукали цих свідків, а про необхідність тримати язик за зубами, з ними поговорять інші люди. Я вас зрозумів. Усі свідки перебувають у Швейцарії. У цьому і полягає проблема, командире. Справа в тому, що ми не знаємо ні де вони, ні навіть хто вони такі. Роберт подумав, що прослухав щось із пояснень генерала. Вибачте. Єдина інформація, яку маємо, полягає в тому, що ці свідки знаходилися в туристичному автобусі. Вони просто проїжджали повз той момент, коли метеозонд впав біля маленького села під назвою Генерал повернувся до Гаррісона Келлера – Утендорф. Генерал знову звернувся до Роберта. Пасажири на кілька хвилин вийшли з автобуса, щоб подивитись на місце катастрофи, а потім продовжили шлях. А коли подорож закінчилася, всі туристи роз'їхалися. «Генерал Хіліард», – повільно почав Роберт, – «ви хочете сказати, що немає жодної інформації про цих людей і про те, де вони зараз?» «Так, це так». І ви хочете, щоб я подався на їхні пошуки? Цілком правильно. У вас чудові рекомендації. Мені сказали, що ви швидко говорите шістьма мовами і блискуче проявили себе як оперативний працівник. Директор організував ваш тимчасовий перевод до Агентства Нацбезпеки. Напевно, мені доведеться працювати з цього питання у контакті зі швейцарською владою. «Ні, ви працюватимете один. Один, але ми не повинні більше нікого присвячувати до цієї операції. Я не можу сказати вам, наскільки важливим є це питання з метеозонтом, командир. Час не чекає. Я хочу, щоб про свою роботу ви доповідали мені щодня». Генерал написав на карці номер телефону та простяг картку Роберту. «За цим номером до мене можна додзвонитися в будь-який час». На вас чекає літак, яким ви полетите до Цюріха. Зараз вас відвезуть додому, щоб ви зібрали речі, а потім до аеропорту. Роберта так і підмивала запитати, а хто за моєї відсутності годуватиме моїх рибок? Але він знав, що почує у відповідь. У вас немає жодних рибок. Я впевнений, командире що за час роботи у розвідці у вас з'явилися контакти за кордоном. Так, сер, у мене є кілька друзів, і вони можуть бути надзвичайно корисними. Ви не повинні вступати в контакт із жодним із них. Вам не дозволяється мати жодних службових контактів взагалі. Немає сумнівів, що свідки, яких вам належить розшукати, живуть у різних країнах. Генерал повернувся до Келлера. Гаррісон! Келлер підійшов до шафи, що стояла в кутку, відкрив її, дістав звідти конверт і простяг Роберту. Тут на 50 тисяч доларів у різних європейських валютах та 20 тисяч доларів США. У конверті ви також знайдете кілька комплектів фальшивих документів, якими ви зможете скористатися. Генерал Хілярд дістав щільну блискучу чорну пластикову картку з білою смугою. Це кредитна картка. «Сумніваюся, що вона знадобиться мені, генерали. Готівки цілком достатньо, а крім того, у мене є кредитна карта, видана у військово-морській розвідці. Візьміть цю». «Добре». Роберт оглянув картку. Вона була виписана на банк, про який він ніколи не чув. Нагорі був телефонний номер. «На карці не проставлено ім'я», – сказав він. Ця картка аналогічно відкритому чеку, і вказівка імені власника не потрібна. Просто після будь-яких витрат вам треба зателефонувати за номером, вказаним на карті. Дуже важливо, щоб вона весь час була при вас. Зрозумів вас. І ще, командири. Так, сер, ви маєте знайти цих свідків. Усіх до одного. Я проінформую директора, що ви приступили до виконання завдання. Нарада була закінчена. Гаррісон Келлер провів Роберта до приймальні, де сидів чоловік у морській формі. З їхньою появою моряк підвівся. «Це капітан Доуерті. Він проводить вас до аеропорту. Вважаю удачі!» «Дякую вам!» Роберт обмінявся рукостисканням із Келлером, який повернувся до кабінету генерала Хіліарда. «Ви готові, командири?» запитав капітан Доуерті. Так, але до чого він був готовий? За час служби у розвідці він мав багато складних завдань, але ніколи не було таких божевільних, типу нинішнього. Він мав знайти невідому кількість невідомих свідків з невідомих країн. «Мені наказано відвести вас додому, а звідти на базу ВПС «Ендрюс», сказав капітан Доуерті. Там чекає літак. Роберт похитав головою. «Спочатку я мушу заїхати до себе на роботу». До ОЕРТі зам'явся. «Гаразд, я поїду з вами і зачекаю». У Роберта склалося враження, що йому не довіряють. Через те, що він дізнався про падіння метеозонду, нісенітниця. синітниця. Залишивши свою ідентифікаційну картку на столі при виході, Роберт вийшов на холодне повітря раннього ранку. Машини його біля входу не було, і її місце зайняв довгий лімузин. «Про вашу машину подбають, командире», – пояснив йому Доуерті. «Ми поїдемо на цій». Роберт відчув, що його буквально затискають у лещата, і це йому дуже не сподобалося. «Дуже добре», – сказав він. Вони поїхали до управління військово-морської розвідки. Бліде ранкове сонце зникло за дощовими хмарами. «Схоже, що буде поганий день в усіх відношеннях», – подумав Роберт. Розділ 3. Оттава, Канада, 24.00 У нього був псевдонім Янус, і зараз він звертався до 12 чоловіків, які зібралися в приміщенні військової казарми, що ретельно охороняється. Як ви вже знаєте, Операція «Кінець світу» розпочалася. Є кілька свідків, яких треба знайти якнайшвидше, але без зайвого шуму. Ми не можемо діяти звичайними каналами секретних служб, оскільки є небезпека витоку інформації. «А хто цим займеться?» – запитав російський. Масивний чоловік, запальний. Командир Роберт Беламі. «Чому вибір упав на нього?» – німець аристократичного вигляду, грубуватий. Його вибрав комп'ютер після перевірки досьє ЦРУ, ФБР та ще кількох спецслужб. Вибачте, чи можу я поцікавитися відомостями про нього? Японець. Вічливий, хитрий. Командер Беламі – досвідчений оперативник. Швидко говорить шістьма мовами, відмінний послужний список, неодноразово доводив свої здібності, немає родичів. Чи поінформований він про терміновість справи? Англієць – СНОП, насторожений. Так, ми маємо підстави сподіватися, що він швидко розшукає свідків. Він знає кінцеву мету операції? Француз – любить посперечатися, упертий. Ні, а коли він знайде свідків – Китаєць розважливий, спокійний, буде гідно винагороджений.